decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente Caliente, al presidente Chávez y que se conforme entonces... El van irrompre de sobte i es va fer negre a nit, nen. Un segrest a Fuertet i somnis que turmentaven els yanquis des del 98 que ara treuen pit, l'èxit no els sorprèn, però... s'emborratxen de glòries colpistes mercaders, teles que fan girar la nòria mentre els disturbis pagats per la dreta rància disfressen d'elegància, aquest segrest de la memòria. La nit del 11 d'abril, cap fort batega, l'esperança del pobre es com la mantega en una arepa. Però ja no ràdio el barri que discrepa i Venezuela salsa farta de tant trepa. La nit de l'11 d'abril, tots els cops s'aturen i estructuren es camarades, però les consciències rebroten, que amb 4 anys de sembrar s'adonen de l'engany i corren. És el parell d'un cop d'estat i criden de l'11 al 14, com el març del 2001. A l'estat espanyol, mentides de pas per tu, de l'11 al 14 s'enfenguen els burgesos. És un cop d'estat i algú canta, mira, floreix les consciències volen. s o c i a l i s m -e. les consciències volen. S-O-C-I-A-L-I-S-M-E Consells comunals, mitjans, comunitaris i missions Democràcia que de demana dels barracons Dels conscients volen S-O-C-I-A-L-I-S-M Memòries de Xile, estat laboratori en el liberalisme, en setes receptes per l'expoli, Nicaragua, Haití les contres i el casori, entre esqualidors i yanquis, compra i venda monopoli, aquí complicitats intel·lectualitats mediocres, Grupo grup obrisa, impostors socialdemòcrates, blasfemien la ruptura per conservar la cadira cremaran en una pira, aquest sociat hipòcrites, aquí si més a prop s'instal·la el vici de rajapes i el que passi de les formes de govern, siguin quines siguin, per tu mai, però radicals tant de bo torni l'estat, si em passi tan postmoderni. Mai sabrà si el que dic és realitat o broma, però és que sou el malanoma del sol revolucionari, a mi que em toma la poma d'Eva i m'estrega-la. Diu un pecat a l'esquerra europei i defensa a Venezuela, a tan manta que li encanta la santa mediocritat. Escobla infanta però no aguanta la inseguretat, a redibuixar un futur incerta a batzegades, li canto entre balades, dòcils rap, esperançat. Cal ser crític clar, des d'una òptica protagònica, és el que fa la gent que participa en assemblees i que si cal farà caure a vanguardies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 s o c i a l i s m -E. La dreta, la CIA, la National Endowment for Democracy Tots van perdre quan tot el poble de Venezuela es va aixecar contra el cop d'estat I aquí diu que s'ha acabat la història i que no assistim mai a victòries populars contundents, s'amarguen i a llavors d'esperances per si desarreu i el 14 d'abril de 2002 va ser una llavor que segueix germinant amb força a tota Amèrica Llatina, nens Que no m'agrada sentir-me com que et menjo la pilota Així que si no t'importa el que et dic, deixem de fer l'idiota Un de porta i en menys de dos minuts, mal gust De boca per no haver parlat sense embuts Tantes discussions, el fet de mi un noi bus L'ànima em a l'ànima, tot i el potencial unànima Homes i dones, nois i noies, et dones com robots Consumint esports, consumint tones mortes dirigides Entre tones consumides, a la fàbrica, a l'oficina L'interior de cada crani nerd com reacciona germà, pren consciència com un godari, que la pupila no es contraurà fins que no facin l'Ester l'endacari, fins que no enfonsi em l'emversari, empresari, milionari, i el diari De en pau el terme humanitari i reducció de salari, sigui crema d'immobiliari, i no donis cap crèdit a les lletres, rotllo, move your no tens res a ti, doncs quasi Millor que repeixis una cosa així com et passo el ticotí Això és una bona pedalada amb coherència La cadència, confluència de gent que surt a sac de la prudència Arritxibar i al barri a base de superar la fase en cada frase Cal dedicar-hi esforços com els corsos De darrere de l'esquerra de l'hemicicle Només hi ha rates tan barcades molt en pau, pau, pau Però el mercat m'ha fet claus, si el sistema és un frau La solució no pot ser suau per la pau, pau, pau Farem molt de serau, fer-nos de la violència si s'escau Pau, pau, pau, però el mercat m'ha fet clau I si el sistema és un frau, la solució no pot ser suau Per la pau, pau, pau, farem molt sarau. serau nos de la violència si s'escaus Carà! Jo no sóc un popstar, jo treu el tema d'aquest tema i l'espai l'escull l'atzar. Soc un vestre usos de complicitat, amb qui refusa la copiositat i la legalitat. Semàntica, la dimensió astronòmica i temàtica, tragicòmica, més tràgica que còmica. I l'arrel de tot problema, quasi sempre és econòmica, ni racial, ni sexual, ni nacional. Ho és a casa en Colin Powell, un blanc tanyit. O la gossa Valdecasas, un home tres vestit. És en Durán i Lleida, un espanyol empadernit. Català negra o dona, un malparit ric. És un malparit ric, quan no plorà fins a rebentar. Com una home bomba, militant de esbolà. Sempre clar, com és el cunt de burgesos que no foten l'ou. Mentre sense no perten la vida per un puto sou. On ets tu, quan jo fitxo, el curro cada dia. Ets el meu jefe i fins fa poc ni et coneixia. I tots els diners jo no treuran del blanc i negre arbia. Mentre aquesta rebel·lia s'hi pura policromia. Pau, pau, pau, però el mercat m'ha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 L'atur i la misèria t'han portat a fer de puta, com milions de dones que somien una per miuta. De l'estat de les coses deixin de fer de puta, agafin la batuta i en cancel·lin la disputa estuta. No deixis que sempre tronfin oros, la pasta ens mou massa més que un turet o els toros. Fes que tronfin les bases, el cap un fatxa, i al final tronfaran copes per brindar amb negre carnatge. Això és hip-hop. Que surt de la temàtica típica De de per qui n'és mas macho M'avorreixes cacho I si et preguntes per què rima un català Jo tinc clar, és molt fàcil d'explicar Quan ma mare em va parir El primer que vaig dir Va ser mare i no mama que sí El primer que vaig aprendre no era sofrir Sino patir, que sí Crec que mantenguis el que et vull dir No com la verda, amb el seu hit Tan al límit, tan al límit De què? De la farlopa o del cor t'inglè Només em falta abusar l'altre galta D'una continuïtat d'aquest mercat musical De gent malalta mentre hi hagi clubs de fàcil lliurà gens sense autoestima, prima, part d'aquest head un letal de mima, mama, mima, el vol que em lima no legitima que no tinguis cap cima, ni que la teva vida sigui tan sols, un m'estima, un home estima pau, pau, pau, però el mercat m'ha fet esclau i si el sistema és un frau, la solució no pot ser suau per la pau, pau, pau, farem molta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 sexualitzat i per ell no hi ha prou d'armaris el no ha l'abort però si no s'oferen abusos per part seva tingut sort Control remots, hereu a un clot no callaré ni em faran callar ni després de mort fota-li una torta a l'escolta si creus que roba ho és tot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 sofoques per no tenir la substància blanca i és que ets un coques jo de cançons dolentes ben poques tu l'únic que fas bé m'han fet arribar aquest xupapolles i dic vessen la merda com les mosques aquestes nenes totes no llegiran ni mortes nenses ni fan coles nens teixint pilotes i tu al sofà dormint com les marmotes et faig ganyotes, tots sou idiotes i els raperos els hi dic que el setembre tornin amb la notta que, que, que, que tornin. És la inspiració.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 estem un dijous més a Ràdio 77 programa i a l'Aberins i estem aquí molt ben acompanyats de mà de amb i un dels seus col·laboradors, el punxedit Red Spider Un vespre, un vespre Hola Ben <ríe> gaudits de la teva companyia Tenim les idees clares donant de tonteria, rap Hola, que pensabas yoncat? Te va prosoccos de sinen fin de llorar. Jo no sé fred, jaico fuo tancats. Per benes no volen quillo ni tampoca te fagos mai nada. Te dochals obrites presos, cercan coordenades manantra. Jo ens encantes tu botaren su son pilles puta, de penya, a seva. no ves. Aquí solo eu panye yankis cabacebo. No tenin pitbus per que no escuten tres comelles. Esperes, troba de vall un figuero. Porque para Poemas uh, del menatante chamot, no una película ridícula, manipulant i decorant la seva pictura. Aquí no tenim pistoles, tenim un càbac. Se van an com a narra. Corros planes, una puta merda. Tenim capes i shots, no moren llerna. Get, uh. get. Que shots majorgà fista puta. Get, get. <'a> <'a> <Porque t 'a> que shots fins de puta. No, get, Això és Mallorca, get, de get, get, get, get, get. fins de puta. Fins de puta. Fins de puta. Bones, jo me present, sóc en Beltònic. Com a xeco el dematís, m'agrada pixar assegut. I bones d'aquestes. Actuals. Windowstres conten yonques, en sacmates frutes i un bon pet. Venim de marítim i Guammila. Venim de Fèrimes i dittes. Bé benvinguts a ràdio 77. Uh, M'm'gradaria que vos presentsis vosaltres mateixes i en especial tu, el tu eltònic com es contis un poc, donat sortit i cap bon vas. Bueno, jo ui, ui, joder, pa fort, no pa no? Bueno, jo tenc de 8 anys, sóc amb el Toni i sóc de Sineu i bueno, jo faig rap des dels 15 anys i anem fet poc a poc i ara tinc un projecte amb en Robert i tal i espero que vagi tot bé i si vol dir quatre parauletes ell per, per presentar-se. Jo crec que sé quan ell, me ell millor que jo, no? Jo millor a mi que a tu, sí. sí. sí. sí. sí. El projecte fa més així, i ja portem un parell d'assajos, vam fer una actuació, la veritat que va funcionar bastant bé. A mi tinc moltes ganes de continuar amb ell, continuar assajant, no sempre... el projecte que portava ja abans, quan vaig sentir fa un any anyero així, amb una altra festa que vam fer, a la que s'ocupa i tal, i la veritat que m'ha fet moltes ganes de continuar amb aquest projecte mano a mano, a veure si ho donem força més a Mallorca. Perquè tu, Belltonic, uh, quan de temps fa que te dediques a sa música i com va ser els teus inicis? Pues des de l'any 2007 i va ser pues lo típic, els col·legres que, que te diven que anem a batallar batallars de gallos i tal i pues res, vaig anar a ser de porcells i res, pues... A anar... ser de porcells? No, no, a ser batallars. <laughs> I va anar bé, i m'ha i vaig anar provant i res, perquè poc a poc em va lo que soc ara, no? Bueno, yo creo que, que también me podrías contar un poco la tuya trayectoria, Robert, como me vas comenzando el tema de esa música, es decir, los teos inicios y un poco también de vens, ¿No? ¿Que ¿no? De la capital del mundo. Lleida, ¿no? Lleida, capital del mundo, sí señor. No, ayer va a ser a comenzar, con tres jóvenes, a casa de Bé, bueno, nen de papa i em vaig aprofitar d'en ell, eh, nena que la seva i hores allà impulsant i tal, i bé, bueno, doncs la primera vegada que vaig començar a ser amb 14 anys, em vaig posar rock en una discoteca que se deia Sistema, a Lleida, que ara no existeix. Eh, D'allí van passar a practicar amb tot el que són, tot tipus de músiques negres, sobretot, Vam passar del rock català al Trigui, al Ska, al Rock Steady, al Mento, Calipso, Calypso, Trayman Bales, eh, Soul, Norden Soul, i bueno, tots els seus derivats així. Eh, tot tio, mentre sigui negra, bona música. Sí que sí. I res, la veritat que he vist un parell de grupets així, un sarcoreta, un parell de mestissatge, i em van fer moltes ganes quan quan el Baltònic m'hi va proposar si volia col·laborar. Bé, ara us deixarem amb un tema del primer treball d'en Baltònic de l'any 2009, perquè tots tenim uns inicis i no les hem d'oblidar. <ríe> uh, L'album se diu Des del paper i la cançó de Sociedat Actual. Respiro hondo en cada bombo, cada caja Todo es perfecto cuando uno se relaja Pero me di cuenta que aquí las cosas pasan Cuando mis 12 uvas fueron 12 pasas Escasas las pascuas, malpasas las capas Maltratas las damas, machacas las mamas Destapas las mantas, arrancas más bragas. bragas Arrasas las casas y abrasas las grasas Revistas féminas engañan en sociedad Sus consejos son más que elevaderos Reportajes políticos hay parlamentos te ves gorda mira un espejo sincero primero sales por la tele luego eres presidente después eres un hijo de puta. y ahora disculpa si la verdad te duele mis poemas suelen ser sentimentales en mi vida son mis únicas señales y me da igual si vienen a criticarme yo me no empecé a rapear para gustarles los parques habitan todas las infancias Son supervisados por padres a distancia No prestan atención a las circunstancias Y su hijo, en una ambulancia Tolerancia de padre, sacrifica hijos Se queda embarazada, se lo paga fijo Todos ellos no entienden que sus putos hijos Convierten sus polvos en sus sacrificios Ocios callejeros, me importan un cuerno Que vendan drogas, no me quita el sueño tío? Lo que me produce un gran desmadre Es que madres con hijos Vendan su cuerpo por la face El hijo de puta está forado El dinero ganado es por nuestra costa Su familia ayer saborean una langosta Cuando otros se alimentan de envasados Cientos problemas con fama y maya space Chicas la chupan por entrar al backstage Dinero sexo y drogas es este mundo Hay crisis que trabaje el puto rey Bé inspirat d'enyorant seva mirada Presoner de les seves cames I no que més odies que quan més todita et trob més guapa Reflexada a l'altra la teva cara Se fa petita, el pui major se fa petita El sol s'amaga, avui no surt, avui està trist I amb ell el dia se torna a enerre, arriba la nit Arriba les llàgrimes, des d'això que estic vint I no, no pensis que no t'enyor Comit damunt la distància que me separa del... Bé, um, mos, podria, mos podria xerrar una mica de com ha estat aquesta evolució a la teva música, a les teves lletres, un poc tu també la evolució a la teva vida, perquè supost que tot això haurà afectat a la hora de fer la música. La veritat és que ja vaig començar amb tot, no? rapeant eh, egocèntricament, xerrant de, jo que sé de vacil·lades i coses així. I jo que sé, tenia 15 anys i tampoc xerrava massa clar del que volia dir, ni de, eh, jo vull aconseguir això, ni, i, joder, que jo escrivia per escriure, se podria dir. van, anat fent gran, he tingut preocupacions i les coses han complicant bastant, i sí que m'he posat metes, sobretot. He llegit molt i he mirat moltes pel·lícules, m'he informat moltíssim sobre s'actualitat que passa cada dia, m'he indignat molt. I he fet lletres que no he arribat a treure mai, però si no, ara mateix estaria a la presó també. I bueno, jo que sé, anant fent coses així a poc a poc i he anat cresquent. La veritat és que molta m'ha ajudat i que tenia 15 anys i no tot en 15 anys tenia un estudió en i res, doncs vinc de rural d'estudió, m'ho ha deixat de gravar que seva i tal, i aixà, poc a poc, anam fent concert d'activitat, he anat obriant-te un poquet de dones i he comprat un estudi meu i ara mateix soc productor i MC, si, se podria dir, i ara he conegut en Robert i hem fet un grupet així, i ara ja tenc DJ i estudio en gravar i ojalà tot va bé, ara estic on pugui, Ara que ha anomenat en Swing, d'això ja volia parlar una mica, de les col·laboracions que tu has tingut, amb qui has pogut fer feina, a part d'en Swing, que ja mos has dit qualque cosa d'ell, i d'en Robert, que el tenim aquí avui a la Baixa. Vale, doncs pues, amb en Swing eh, va ser la primera persona que vaig començar. Jo tenia 12 anys i els meus germans va arribar un disc de... Va arribar un disc, se podria dir de dos litros I era ell amb un companiero de quan ells tenien 16 o 17 anys, no? Perquè ell és bastant més gran que jo I un dia estava pixant a l'institut que... I vaig veure un tio amb una... els braços d'un tatuatge que posava swing I vaig dir, hòstia, com a putes era això, saps? Joder, eh, tu? I em va dir que sí, que era de dos litros i tal I un dia a, a casa seva I aquí a poc a poc em va anar fent un grup la moda de Rural d'Estudio 6 He gravat el casa seva sempre i bé, van, van començar a rapear en, en català tots dos i de l'obra cultural de Baleam els van oferir treure un LP. I en aquest LP podrem fer feina amb en Tomeu Ponya i amb en Mateu Churí. I amb més gent que hagi així fer feina. Ara faré feina en Nuc, no sé si el coneixes, que anirem a Igualada. Han portat música seva al sí, sí. començament del programa. També un cantant pues, que acaba de començar. Sí, sí en aquel món y ve pintura l'experiència d'un, l'edat de l'altre, pot tenir a veure... I res, i jo ja coneixia en Robert de fa molt de temps i tal, però mai m'havia atrevit a dir-li res, de veritat, perquè veia un tio molt serió i dic, hòstia, aquest jo aniré... Sol un... passar, però sí. en els fons sí, sí, jo, però... no és el que aparenta. Uai, jo vaig Robert i dic, mira, si no vaig llençar aquest pau, i li dic, eh, vol ser meu DJ, que diria, aquí ta, ninyo. I li vaig demanant en David d'endavant, i vaig xerrar amb ell, i va dir que sí, jo, pues, flipant, i van fer aquest concert que m'anava bastant bé que fes un bon equip, eh? perquè l'altre dia, per exemple, a Sud de Maig ho vam poder veure en directe i ningú diria que acabau de començar a fer feina junts. No, la veritat és que, per molt que digui, era un projecte, jo l'havia vist un pare de vegades, l'última va ser l'Ocupa, el Cessoa Safoneta, i, i sobretot la contundència de les lletres, eh, les bases i, i el fet que Sud havia treballat tot ell l'edat que tenia, i en tinc 34, És o sigui, o sigui, a dir, on serà sí. que té lo molt, ja que ja no que món. Jo pràcticament el doble d'humedat, saps, o sigui que, que me, me sembla i tinc 34 i jo sigui, sembla, eh, saps, m'encanta la penya amb tanta força en tanta lluita, I, i de fet, o sigui és la força que que jo intento també aportar a, a la gent, saps? de, de la gent està mig morta, o sigui, o li fots dos colles o no despertarà mai, saps? I o sigui, o li dius clarament, contundentment com ell fa amb les seves lletres o a la gent de l'oli pots anar amb xorrades, saps? No sé. El típic sempre ha sigut per mi el que no m'ha agradat de jo soy mejor que tu y canto mejor que tú y mejor que tú y aquí es el hip hop que a no en cambio el, el tipo de letras que, que me cortes es las letras que realmente me, me motiven porque portan una lucha, una coherencia darrere arriba y, y, y, y algo como que diga que para eso sirveis el hip hop Eh, Expresar-te, però per expressar no, no tonteries, sinó la vida real. Clar, de clar, I és sí, la que hi de, que va començar una mica amb aquest caràcter més egocentrista i ha anat evolucionant fins a tocar temes totalment d'actualitat com ens estan afectant a tots i que ell surt allà davant de tothom i les diu lliurement. Sí, a part coses que jo porto 20 anys ja en la lluita, vaig començar amb els 14, ja estan a punxar com a... En el mundo de la esquerra digamos, radical no cosas. Y, y realmente una persona con 18 años Que tenía dos ojos de salir al escenario Y desearse de ser lo típico comercial Y yo que sé, si siempre la radio, en plan hip-hop A lo que realmente está en patín O sea, me sembra que es cuando me salía apoya. a apoyar Y aparte, o sea, tenía muchas ganas de, de tornar a apoyar al escenario No como a punchar, sino como a colaborador y etcétera molt bé, ara, eh, en aquest repàs que farem durant el programa o de, de tots els treballs que té amb el tònic, eh, ja volia anar amb un disc de l'any 2010 que bé està titulat més entropia i vols eh, volia deixar-se cançó homicidio lingüístico. Jo <totipedic> <totipedic> <totipedic> no sap. Estaba rebuscando cadáveres en el cementerio para preparar esto De estos malévolos, retrato de mis sueños desgarrando cuerpos para comérmelos Ellos me lo piden a gritos que, que no quieren vivir, quieren el elechir de mi cuchillo Otros vividores intentan evitarme, pero no evitar el pensar en que estaré esperándoles ¿Quieres que te arranque los ojos? ¿Quieres una cita ciegas de veras? ¿Me invitas perra en tu casa o en la mía? Yo tengo sangre la bañera de cuando mi ensiso las maletas, tengo las sábanas limpias Tengo lijas en vez de cortinas Pa' de la vagina Tengo todo lo que necesitas Un corazón que palpita rosas negras en la mesita Tú dime quién eres Soy el cirujano de tu bloque Uno que descompone cadáveres Seguro que me conoces Salí del manicombo un viernes 13 Veloces la muerte del cuervo Entre lagunas de sangre Desobedeciendo tus consejos, madre No todos merecemos vivir Algunos adelantamos el porvenir de olvidar el existir no. ah, De olvidar el existir i en aquesta fotuda època la meva supervivència vivència, d'escriure en freqüència. Estic comunistes, no et sinònim a violència. si és com s'observador totes d'aquesta serra, les dones s'alteren al moure aquest filòsof poeta. Estic de la figuera llogant amb paraules, m'eviten caure escopint damunt mules, estàtues, fatxes. No són màrtirs, són assassins. La merda boquina ja és demorada pels meus escrits. No mm. queda res tot el desert, el poble despert. Bueno, uh, Podem no, veure ràpid, uh, en els teus repitó, treballs succes, com... Hi ha un canvi de llengua, és a dir, tu comences cantant en castellà i després eh, les teves darreres feines les tenim en català, això és degut a, a alguna cosa en especial, és a dir, comptam una mica sí, perquè és. aquest canvi. Aquesta culpa la té Mateu Churí, perquè la veritat és que un dia vaig anar un concert i ell era i m'ha dit que ho feia bastant bé i que perquè no el provaven en català, i supos que ja tenia la ment més tancat i li vaig dir no, si ho faig en català pues, no serà tan, no tan universal, no m'escoltarà escoltarà tanta gent. I ell m'ho va ferir i em va dir que tu ho proves saps, vens, i si vols pues, feim una batalla de tu i jo i tu ho fas en, en català. A més hi té més repercussió que si ho fas en castellà. I ho van fer, jo vaig anar cantar en català i, to i tothom... Jo pues, anava a un concert i pues, jo que sé venien desconeguts I en aquell concert va venir molta gent, molta gent me donar una bona i tal. I a record que en aquell concert m'havien fer cantar una lletra i jo no en tenia cap en català i vaig cantar en castellà. I bé, m'havien de tirar pedres de milagre i vaig dir «Bueno, doncs pues, hauré de començar a fer lletres en català». I res, aquest va ser començament i ja... Va fa... ser que fa ser dues coses, però ara m'he passat ja en català directament perquè la meva llengua natal, he nascut a Cineu i el que xer, i ja està. Català, el que a meva en català, havia el que en solenits. Molt bé, de... bé, seguint amb la teva feina, esteu tercer disc de l'any 2011, ja un poc més recent, eh, eh, 59 minuts, mos pot xerrar una mica? Ah, doncs pues, això, això és una liada, perquè aquest disc és preix una tonteria, però està fet amb un però. Un, un dia va venir un Pavo a meva, un amic, que és el Miki, que Miguel, que és de, de Son Gol de Una fet. Una altra de les seues col·laboracions. Sí, sí, és de Son Gol no és el que va venir també gravar. I, doncs, pues, molt pare m'anima a gravar, i vam anar a gravar, a i van gravar a sis cançons i va dir, eh, no feim un disc? I va entrar un de, dels meus sis disques, el seu primer, de fet. Y nada Y yo voy a de decir una cosa curiosa Y es que este lot siempre cada cantar Porque hoy nos cantará un poco No nos faltaría ¿Vamos una camiseta comunista? No, y no. parece que es un uniforme es no, no? No? No, no, no. Eh, que, Si hace dos semanas que la tengo no, También lo voy a decir y... bueno, De hecho yo le he dicho que tengo la misma Pero me hace CCP de abajo bueno. Me va bola al 15M Va a volar pero bueno La tenía que no és un uniforme, que ho vaig dut aquest dia i avui he dut pura consciència, no p'ha no. I ara una mica de... m'agradaria que mos contessis eh, properes actuacions que tens pensat o que ja tens pendent o on t'agradaria tu que digues mira jo m'agradaria poder anar a cantar a tal lloc, a tal local i, i això també com mos contis un poc com ha estat esteu recorregut en aquesta carrera, quins llocs has pogut expressar-te doncs sí. pues el proper el dia, el dia, de, el dia, no, el dia de nou a Torroella de Montgrí, de vora, de vora Andorra, per ahir, a l'Uberes. I els pròxims el dies, el dia 12 de juny a Igualada, que segurament en Robert també vindrà, que és en Nuc. I res, ja he pogut, he tocat a moltíssim de puestes, a no la millor, perquè he fet 40 o 50 concerts, també eh, una altra hora de buoquia, i res, he tocat a la factoria d'això, so, a Calvià, a la pobla, Sineu, per tots, podria dir que per tot fins i tot a Porto Colom que no havia sentit mai aquest poble i un dia m'hi van convidar. I res, he, he fet moltíssimes coses, de veritat. I que n'estic content, perquè jo no ho not tant, perquè tu faig una cosa, a l'altra sempre te creus el Déu i sempre te creus que ho has fet més, però els altres no ho van així, i te van dient, ho eh, tio, has millorat i tal, antes no m'agradaves i ara m'agradava, i clar, això t'anima moltíssim. No sóc amb els altres que diguin el que vulguin, jo, vaig cridar revolució gravant-te l'estudi, antidisturbis ja me reconeixen, llençant pedres a vidres, mai arribaré a músic, jo, sóc únic damunt de del panorama, sa fama no m'ha canviat gaire, així que calla, oh, sa gestiranda radicals, i van la red, segueix fent rap se'n can batalla contra els fatge o enganxo dues parelles rimant com jo a lo millor igual és aquest flow però no, bo oh, avui ja em buildo, ja em diràs de cantil dalt la vostra banda i tu, tu som normals de turno, no teniu ni puta idea de com es rapeu d'una forma tan directa, que ja el prospecte de la meva recepta tirna-te en calàstric o entre ser i ser segueix lluitant contra el mateix de sempre, segueix mollant el micròfon, el que ells esperen de secció en roig, post dosis de gomadors jo volia grafar-me massiva dins el meu estoig, el borbot té la meva cara de diana i jo tenc la imatge de la seva dona fusillada, jornada de tirs i trons en el hip hop, perquè aquest dia ha seva, aquí no vol amb el papa Egoacèndric, com una un autorretrat gomadors damunt d'Espanya, escolta la meva consciència proletària ja. terrorisme verbal cremant d'Espanya Egoacèndric, com torre autorretrat Gomador damunt d'Espanya escolta la meva consciència proletària ja. terrorisme verbal cremant a Espanya. corones i monarquies les volen penjades com s'abrassades botifarres fem adances s'assuela sense pensar-ho dues vegades encara no he perdut l'esperança pensament d'autosuïcida Els cabrons que fan creure que no hi ha altra sortida el SIDA no existeix el sabem tots i això és la seva arma el terrorisme la bossèndric com un autorretari Homeador <t 'an> damunt es mapa Escolta a meva consciència proletària ha verbal cremant d'Espanyago cènric com un autoratrada Homeador damunt'es mapa Escolta la meva consciència proletària ha verbal cremant d'Espanyago cèndric com un autorrerada Homeador damunt'es mapa Escolta la meva consciança proària Terrorisme verbal cremant d'Espanya i mos has contat tots els llocs que, que has pogut visitar i a on te dirigeixes pròximament. Això d'o no ha tingut una repercussió social? És a dir, ja no només arreu de, de Mallorca o dels Països Catalans, sinó mos pots dir a on més ha arribat la teva assistència i la teva música, el que tu ens vens a dir aquí? No sé, jo realment d'això no estic molt enterat, perquè jo fins ara pensava que només m'escoltava la meva família, els meus amics i la veïnada quan quan dins la dutxa, saps? A mi a vegades em van a dir, jo què sé, de Barcelona, m'agreguen a la Facebook i em divenen, eh, molt guapa és el teu disc i això, molt guapa és cançons, i no sé, i flip bastant. Jo crec que el projecte que més, que més fins on més en fora he arribat, fins on més en fora arribat, ha estat a la Tuerca Rap que és una televisió de Vallecas que fa fa turtles i debats polítics i en els finals sempre en els crèdits es pues posen qualsevol rapers que xerren sobre un tema i a mi em va tocar sobre el rei Borbó, que si sí el vot el podries posar ara i tal. I al revés d'això va tenir molta reproducció, molt de comentaris i molta repercussió, que és lo més en fora que ha arribat mai a sentir, a, a que qual, qualcú m'ha sentit, és veritat, perquè jo era pràcticament, com un nen de vuit anys, pot tenir tant de trajectòria com a ser famós. Molt bé, ara podem posar aquesta col·laboració amb el Toni, Uh, carrah titulada No el Borbo. Con perquè no tots som iguals, perquè no tots tenim a una vida digna i que vull ningú allida menjar de lo cococutira. Supermercats estan plens de consumisme i per això moui viu el carrer la família duna. Jo no. Ja se vos no sé si ere casala fans o never the putas son que no se poden explicar com que per fe de Diana empleava el seu germà ara el seu germà són els seus germans tros són los rares elis de manes dos pedres per comprar-nos ni fansit i escuras plas i de mentres donya sofia un ja te follant que fa mal pla que si sí. foren que inundar garin curriu en bulkerkin que la infanta lena the money the school bus percent of betting no a estudiar a Cuba. La situació preocupa bastant com mantenir dues famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni en mans ni enrere, perquè no s'afecten les cartes i no s'agraden. Democràcia, me fa gràcia, quan Carlos de Borbó un currículum casi. Això no és així, clar que no, però farem que vegui l'enplusco i no de fer Si no, sequestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el Fortuna i se pegui un hòstic. Sarcàstic com rei d'on semana en Kadafi y després semblant tan ni potro ni fàcil. De la ciutadella quedin fósils per a que d'a nosaltres vid el reys negociis. Espanya és un disparate, perquè mentre moria ell tot lo hacía me le el diate.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 És amb el per la tuerca, de rap de Mallorca, des de l'illa també lluitant per la Tercera República, companys. Enfeinant se'n dóna compte i se vol morir, que el seu predí un dictador el va allí, que perteneixia a l'Os l'Osgal i que no és democràtic sinó un dictador mascarat. Dedicat al martís de la bandera republicana, espero el medis de manipulació... Aquesta cançó de Noel Borbó ens podries contar una mica eh, que te va dur escriure-la i, i bé, eh, per què el que se diu? Com? Em parlo de petita pregunta? <laughs> que aquesta cançó que vas escriure de Noah el Borbó, ens podries contar una mica... Uh, ¿Por qué? Que te va a si y... ah, lo que está pasando detrás de No, darrere, no, va a ser de todo, pues, por eso que te he dit, que la tuerca con a los La tuerca con a los Eh, uh, bueno... <laughs> sí, no sé qué. La tuerca con a los cada semana y ellos les dan el tema, que debatan, y debatan sobre un tema y hacen tertúlies políticas y tal. Y yo después, pues... Pues me han dicho que sobre el rey y voy a escribir esta demo por info de sobre el rey Borbón. Tenemos problemas técnicos. <risa> <risa> cosas de espalda directa, una mí me saca <risa> greu. Policia, puta monarquia. M'enllaude l'obre que alimenta una família. M'enxec a les 6 des de matí pujant-te un rendami perquè fills de puta com vol trob el xupint del salari. Hi ha d'haver un dictador per a pagador per als pobres de la seva població. Aquí a Espanya tot és un disparate. Mentre es moria gent a l'11 me la Tizia el jate. Per això no tiba les noticis. Com han tropes a guerres mentre hi ha crisis. Ei, hey, no veis que tots som marionetes manejades per i franquistes de dues pesetes. Encaus ànima quan veig una mare desesperada plena de llàgrimes. Després ja estic un normal espanyol de merda que va de fatge, sense tenir ni teo. Estic fart d'aquesta democràcia. En fan del poble la seva pròpia gananci. Està en silamonclos perquè sigui poca. A menys sienta posen ja una bomba i es pota. digueu terrorista allò. No tot callen i passen del tot en aquesta vida. Són una guària, de perdals, esteu controlats. Volen el vostre vot i mantenid pors callats. Jo llunyarem per la llibertat. Encara que estigui tancat no callaran els ideals. No sóc un fals d'esquerra com en C.T.P. Nosaltres l'ideem escoll en aquest falç. Aussau les mans amb el pui tancat. Si crideu comunisme, vine a fer la llibertat. Vine aquesta societat egoista burguesa, que arriu del poble, que viu en la pobresa. Yeah. Dedicat a aquest país que avui en dia ha tornat 50 anys enrere. Oprimint, oprimint d'escaleria, oprimint Catalunya. Aquí, yeah. per tots aquells que tenen pa quan t'arrenquen el seu cotxe. Que sàpiguen que quan reventin totes les seves costelles brindarem en xampany. Bé, uh, seguim aquí, uh, i tenim que esteu teu darrer treball és Residus d'un poeta. Uh, quan va sortir un poc de que poden trobar d'entro abans, els teus lletres? Ah, doncs pues, aquest, aquest treball, doncs, pues, haig recopilació de tot el que he gravat durant 2011 i 2012, que no m'havia atrevit a treure, o sea, eren temes que gravava, però me quedava per jo per per si acaso em passava alguna ¿no? però realment tot el que està passant m'havia intimidat massa i vaig dir, no, això ho he de treure i vaig afegir un parit de cançons i res, se pot trobar molta crítica social i política sense deixar el que realment sent, dic jo, no sé, sentiment, cap a la mea esgota o el que passa que a la meva, no? Els cores que fa qualsevol poeta. I res, això, molta contundència, molta crítica i sense cap per la seva llengua. El que he begut dir he dit i no ho metem per res. I, bé, mmm, aquesta repercussió que tu mos has dit, que tampoc n'estàs tan assabentat, eh, pot ser per diversos motius, Uh, sé sí que n'hi ha hagut i és òbvia i a Mallorca perquè n'esteu mai a Espais que si qualsevol vol visitar hi pot trobar ja totes les seves feines per escoltar i per descarregar uh, es veu tònic i bé, el uh, que anàvem n'esteu mai a se pot veure que per exemple ha sortit un parell de programes de televisió uh, curiosament presentant la uh, teva feina D'una manera pues, que ja diu no? Rap de poble, i efectivament, rap de poble i pes poble. Sí, sí. Totalment de welcome'n'ham amb en Toni Ballador. Varen sortir, i va ser molt graciós, també, perquè varen fer un picat de gloses i rap, i també varen cantar amb un tretxinbomba, i pues, era rap rural en el màxim exponent. El bé, que va estar molt bé. També varen sortir a Crònica d'Avull, un programa que fa coses que passen, de l'actualitat, i espera i Ivetra Noticis també van sortir i quan jo era més jove, que tenia 15 anys, també vaig sortir per Ivetres Ràdio, que va ser el meu primer pic que vaig sortir per un medi de comunicació i pff, segur que ho podeu trobar per YouTube, eh, que oh, me liava moltíssim, també repet repetia tot estent, la veritat és que la veritat és que... I, pff, jo què sé, va ser una aliada, però ja m'ho vaig passar bé i és l'important. que sí, és a aquí ningú no hi ensenyat ni molt manco. Uh, bé, uh, t'hauria de fer una pregunta, Robert, és a dir, tu quedus més anys treballant en el món de la música, la teva experiència, eh, tu veus anar amb el tònic i què penses? És a dir, que veus una perspectiva de futur cap a on pot arribar i no sé, la teva opinió més crítica. Eh, com a parella, jo intentaré ajudar-lo en tot el que pugui i, i, i mirar d'acabar de, de, de pulir les coses, les que hi també el que hem estat xerrant amb, millor podríem millorar. el i, i la veritat que si, si m'enganxarà en un projecte com aquest és perquè hi veig molt, molta... Perquè hi creus? Oina, i molta vida, i molta força, i molta empatia, i és el tipus de música que, que realment com a hip-hop tindria que escoltar la gent, com totes altres coses. Uh, això d'altres coses a mi em fa pensar una mica en tota aquesta música comercial, uh, que precisament Uh, aquesta ràdio no n'ha per diversos criteris i valors personals i, per suposat, la teva música o el tònic no és d'aquest caire i precisament és crítica cap en això. Exactament, encara que tingui un LPN al mercat pues, nosaltres no hem pagat cap dobbers i els benefici que hem tingut pues, la majoria van destinats cap a... els dobbers Swing no sé què fan, però els meus dobbers van destinats a ajudar a la gent i cap a la família, però no fer feina a una empresa, diguéssim. No, no deixa de ser, ser una quittà. feina, és a dir, sí, l'educació del poble està sempre <ríe> pendent. Sí, però és això, que no som comercial ni molt menys, perquè seguiré tocant gratis sense cobrar cap dos ben ni un, i si m'ho van bon donar una donació, doncs pues m'ho donen, i... El que sigui, sí, no són comercials encara que estiguem en el mercat. I realment, jo no estic en el mercat perquè no ven con imatge, sinó que dono les meves idees per compartir-les i per conscienciar gent. Vaig tenir idea de treure, treure un EP per discográfica, per això però, pot arribar molta més gent. Perquè, perquè m'ha tocat viure aquesta vida sense sortida, perquè una rutina tan trista, perquè m'ho deman tantes vegades, infància perduda sense l'ajuda dels meus pares, visquent amb la meva germana. Sentim un obstacle per la vida dels altres Perquè sóc jo i no un altre Perquè m'ha tocat el paper trist en aquest teatre Perquè, perquè plor tant Si tenc els meus nebots al meu costat i no se'n van Estic acostumat a dir fins mai per sempre Després de soledat els de 8 de desembre El meu aniversari quan vaig néixer Hi ha tantes vides perquè m'ha tocat aquest taller La cançó que estàvem escoltant d'ara mateix tituleu Perquè a mo mare Òbvià em quedo d'un caràcter molt personal, no, és a dir, jo m'agradaria com mos parlessis sí, d'ella perquè al perquè... cap ja les fet mares pots ser la més gran que tenim. Pues sí, jo quan tenia 7 anys pues, me'n ma van enviar a viure amb sa meva germana i tal, i jo no sabia per què era i es va morir un germà meu i meu ma mare va caurem de pressió i, tal, i va viure amb sa meva germana. I bé, ma mare se va anar recuperant a poc a poc i a poc a poc i segur que no se va poder recuperar de tot, no podia fer feina i de qualque manera havien de viure, no? I bé, ma mare va entrar dins la presó i a mi mare l'ha enviat a tornar a viure en sa meva germana i jo vaig passar bastant malament d'això i res, vaig començar a escriure bastant de temes perquè és el que més em fotia en aquell moment i potser tenia el millor vint cançons dedicades a ma mare però no les atretes totes perquè per això diu he creat molt, molt personal i he tret el que més podia mostrar a la gent també Molt bé, eh, quan acabi aquesta cançó, que per suposat ha de sonar amb aquestes paraules que ens està dient amb el Toni, jo m'agradaria posar-se de Circo Balear i aquesta cita, riurem, i per lo tant, ens has de contar l'història d'aquesta cançó. Well, well, tot això va començar per, per en David Pujol, perquè en David Pujol és un tio que guanya... Pany! <t> <'hi> Companys company de revolució. Sempre fidels, sempre presents. <ríe> Com, jo, quan jo eh, acabava de començar, pues, ell m'ho va apoya moltíssim i sempre em convidava a poestos per anar a cantar i si sí, m'he fet així conèixer, ha estat gràcia d'ell també. I quan vaig entrar el que va passar, perquè, va perquè vaig agafar el diari i vaig veure que volien posar una multa un jove, sé que de fet era més jove, inclòs en Robert, però posava que només era en David i pues, m'ho vaig indignar molt. I a Sineu, que va passar aquella mateixa temporada, que ens van clavar la puta estatua del rei Jaume en la tribarra, on ens van posar quatre barres de la senyera, i nosaltres varen fer una manifestació perquè hi aquesta estatua, i va venir el circo a Balear, a Sineu. És es que no pot tenir altre nom. De, molt de balda i la grossa, i damunt es balda de Sineu, el do fill de puta, que ens va dir que érem uns radicals i uns talibans. Nosaltres, no. Ens canviar la cultura, la religió i sa terra. <laughs> Eh, però no estàvem a la copa. Eh? <laughs> I, I res, i pues, m'ho va fer molta ràbia, i després també una suma es que un dia anava patint els tren i mare no amenaçat que oh, deixava de fer aquestes coses o me'n materien i tal. I m'havien agafat per i tal, però jo, com vull, no tenia cap por ni error i treure aquesta cançó per ràbia. I sempre que la canta en els puestos, pues, jo disfruc-te l'oebre perquè tothom se xapa el cul i tothom riu. Arribarem a la nou del teu coi, cabró. Com ah. a dos al Palau del Barbó calant ningú ho fa ocupar mar i vent i el dóna molt a poc lesió qui és qui paga, qui és qui si no és que nosaltres ensua i sofriment mos costa arribar a final de mes perquè t'esperes desgraciat d'encans surti innocent no ho entenc, que és que pudes passa com volen que escola es trinca català o castellà ser pares actuals han per la massa i traten de radicals que lluita per la causa pausa, que tot s'acaba volen l'extinció del major qui no se miren gaire talla la meva consciència I si troca el que fa quitar li rebasseré certeri. Jo li rebasseré certeri i tot el que faig fa. Dedicat a tots aquells alotats que estan sovint una violència domèstica. Aquels ning han de suportar-li responsabilitat als seus pares. Tots aquells canvis com els seus pares arribaven begús, per als que viuen amb la seva germana per una família desestructurada i pel que s'amaga de balllle llit quan sent el critze. Eh? Jo! Amaga, petita, tu no tens culpa de res. T'ha tocat viure la vida que ningú s'amereix. Això te serveix per no solo què hi són. I quan tu tenguis un fill, dedica-li atenció i amor, que l'entoll i una abraçada és la millor recepta per aquella nina que creixerà i serà brendeta. I quan cresqui, podràs sentir orgull de tu i que gràcies a tu ara té un bon futur. No la deixis caure a les mans de la soledat. Digue-li que aquí té qualcuna mica al seu costat. Molts pensen que els fills no mos enteren de res Parar de grans o relacionar-m'hi és quan metge s'ofreix Retges davant del vidre, davant del mirall El seu fill mirant per a ell ni s'ha preocupat I quan el nen creix, vol lo que era Compara a vegades, no sempre és lo que un s'espera Desculpa el vent, estic al temps Me greu no estar dels pares que tenc I aquest sofriment, mai el vull per ningú Perquè sé lo que és estar tot sol i no hi i escupa el vent, es així que el tens Me sap no estar dels pares que tenc I aquest sofriment mai agui per ningú Perquè sé no que és estar tot sol i enyorar qualcú Una ximena assent regardes que s'agremen Menuts que esperen a la porta de l'escola un que no arriba, un fi que necessita Una mare que per la vida del seu fiat sacrifica Mai s'oblida una cosa tan important com sa família Papa, pega'm el mà i no suporti, so cridi No vull més grits, no vull més llàgrimes Les marques de sac no són necessàries Bregues diàries, el jornal dins sa màquina La solució mai serà la botella de tres caires Mai és quan de veritat el necessitam Que necessitam un consell i no sabem a qui anar de maltratar la teva dona en el amo, pensa en conseqüències no facis cap desbarat davant els teus fills perquè de grans us relacionaran i t'odiaran com mai i escup el vent, estic al temps me sap greu dels pares que tenc i aquest sofriment, mai el vull per ningú perquè sé lo que és estar tot sol i no hi qualcú, i escup vent, ara ja uh, deixarem el darrer tema política en Blues la col·laboració de Xurco i bé, encantada que heu estat aquí fent aquest laberint molt d'acomiadant, però i bé, espero que heu passat una bona estona, jo m'ho he passat molt bé, la i aquí vos deixem ben acompanyats d'en tònic i d'en Red Spider Res, eh... <ríe> es que s'ha pillat alli amb el micro obert com aquell puto polític que la va cagar eh, no me lo puc creer <ríe> i res que el primer cap de setmana de juny segurament tocarem a safoneta. ja si ho veieu via ja per la el Facebook si, no veia, el web, si ho veieu per la també si per Facebook eh, ho agafeu com a personatge, nom a grup si us arribarà tota la informació és C-S-O-A, safoneta. Saffoneta y arriba de la, de la del consejo donde hay mucha mierda donde Jesucristo perdió las zapanillas pero que son de allí y se han putes pareja que hay poble así que es mucha mierda y, y reso que ahora, ahora se os agrade el que lo haremos a esa faleta per res, vull dir que moltes gràcies per convidar molt i que nosaltres també hem passat una bona estona. Jo crec que ara per acomiadar-nos ens podries deixar amb un versos aquí en fa el directe. Però no diguis que és fa el directe, no no? Nosaltres aquí no mentim. Ja li fiques pressió. Vale, un moment, porto una cançó i un preparant. vale? Oh, uh, amb Jumbo Donnie Gate per Radio 77. Oh. Eh? Uh, Rab de major, és amb el Doni, per ràdio 77 pits amb birra per 1,50 barato, eh? trialles segures i bones companyies entrevistes mentre a dalt s'afan els fascismes, ritmes calents re de spider com tan mogudes fals directes, rols que se disimulen que esperaves, això no és professional però és l'alta gestió la lluita contra el capital, això va així darrere el xic des d'aquí dic foc, foc, foc que polis, no n'han de pis, net te represents, ocupant mar i vent, un pic més nen, eh? Que esperaves Andra Crown com una puta claveguera Rap llorades de debat i una figuera Nalaia m'espera, psicòleg a distància Carabasses, papa, històries i clàssics I La meva Nora bona per aquesta gent que manté l'essència de les denúncia als de comunicació, eh? I una abraçada per en Martí Bonilla, ah.